אז הנושא היום הוא איך לשמור על הריכוז. איך לשמור על הריכוז. מאוד חשוב אה, לכל בן אדם, במיוחד למאמין, לשמור על, על הריכוז שלו. כי הריכוז זה משהו שעוזר לנו אה, ללכת לכיוון הנכון, שיש לנו ריכוז ברור. Uh, יש לנו הבנה נכונה לאן אנחנו זזים. וגם, לא רק זה, אלא גם להשיג את המטרות. זה מה שחוזר לנו לעשות ביום. זה עוזר לנו לראות לאן אנחנו הולכים, וזה עוזר לנו להגיע למטרות. אז, זו החשיבות של הריכוז, וקודם כל אנחנו צריכים לי, להסתכל ולראות על מה צריך להיות ריכוז שלנו, כדי להבין את הדרך שלנו. ואז אנחנו נסתכל על כמה תקודות איך לשמור על הריכוז הזה שאנחנו נגלה עכשיו מהכתובים מה הוא הריכוז. אז בואו נפתח את הלוקאס, לוקאס פרק ט' שזה תשע, לוקאס פרק תשע, מ-1 עד 5, נקרא מ-1 עד 5, זה של ישוע ששולח את 12 תלמידיו והוא נותן להם משאבים ואז הוא אומר להם מה לעשות, מה לא לעשות ובזה אנחנו נסתכל להוציא את העקרונות, קודם כל לראות את הריכוז ולהוציא את העקרונות איך לשמור על הריכוז בחיים שלנו אז מ עד 5 ויקרא על 12 וייתן להם גבורה ושלטן על כל השדים ולפה ויש לכם לקרוא את מלכות האלוהים ולרפוב את החולים. ויאמר להם אל תיקחו מהומה לדרך לא מטות ולא תרבים ולא לחם ולא כסף ואל תהיה לאיש מכם שתי כותנות. והבית אשר תבואו בו שם, שבו לכם ומשם צאו. וכל אשר לא יקבלו אתכם, צאו מן העיר ההיא ונהרו את הנפר מעל רגליכם לעזות בהם. אמן. אז אנחנו רואים שהוא נותן, לפני שהוא שולח אותם לאיזושהי מטרה, מה הוא נותן? הוא נותן גבורה, הוא נותן כוח, הוא נותן שלטון. אז הוא לא עושה איזה סתם שהם יפזבזו את זה או יעשו מה שהם רוצים לעשות. כמובן, מה שהוא נותן להם זה נותן הבנה על מה הם צריכים להתרכז. זה אותו דבר שמישהו נותן לך כסף לעסק שלך ואז אתה הולך ומשתמש בכסף הזה למסיבות. לקנייתו אותו, לעוד משהו, ובן אדם בא ואומר, מה עשית בכסף שלי? אמרתי, עשית חיים. אבל זה לא, שנתתי, זה לא לזה נתתי הכסף שלי בשבילך. נתתי כדי שתקים את העסק שלך. אז הכסף שבן אדם נותן למישהו אחר להקים את העסק, עכשיו הריכוז של בן אדם הזה, זה לא דברים שהוא רוצה לעשות, זה הדברים בעצם שהבן אדם נותן לו כסף, ואמר, תקים את זה, ואז ריכוז. על זה עכשיו צריך להיות, ריכוז צריך להיות על משהו שנתנו לך כסף בשביל זה. אז ישוע אותו דבר, הוא נותן להם משאבים, הוא נותן להם כוח, הוא נותן להם גבורה, ואז למה שהוא נותן להם גבורה זה בעצם הריכוז שלהם, על זה הם צריכים להתרכז. וזה מאוד מעניין כי אלוהים נותן מתנות לכולם, הוא נותן מתנות אפילו לאנשים לא מאמינים, כלומר מתנה לשיר, מתנה לנגן, מטרה לעשות זה וזה, ומה הם עושים עם זה? הם מבזבזים, הם משתמשים בזה לעצמם, ואלוהים נתן את זה כדי שבה הריכוז שלהם יהיה אלוהים, כדי שבדברים שאלוהים מברך אותם, הם יוכלו להתרכז ולהתקדם בדברים של אלוהים. כלומר, האם זו מתנה של שיר, של לשיר, או לנקה, או <coughs> לדבר טוב, כל מתנה, 아, בעצם המטרה בזה זה אלוהים. עכשיו, שני דברים, או שני ריכוזים שאנחנו רואים פה, שישוע נותן לתלמידה, כן? קודם כל, דבר ראשון, למה הוא נתן גבוהה? כדי מה? שיהיה להם שלטון עבור השידים. על השידים. שיהיה להם ריכוז על שידים. זאת אומרת, <coughs> הרבה פעמים אנחנו חושבים שהריכוז שלנו בתור מאמינים זה צריך להיות על משהו טוב, אבל פה אנחנו רואים שהריכוז שלנו צריך להיות גם על הדבר רע, שזה לא ייכנס בתוך החיים שלנו, וזה לא ישלוט אז הוא אומר להם, אני נותן לכם גבורה כדי שאתם תשבתו על, על כל הרע שיש בעולם הזה, על שדים, על מחלות, וזו פשוט דוגמה פיזית. אבל לחיים שלנו אנחנו יכולים לראות שהוא נותן לנו אה, את הכוח והמשאבים כדי שאנחנו אה, נשמור את הריכוז על זה שהרע לא ייכנס לתוך החיים שלנו. כלומר, הריכוז שלך צריך להיות ולשמור על המסע שלך שהוא לא יעשה את כל מה שהוא רוצה על העולם הזה שהוא לא ייכנס ולא ישלוט בתוכה זה דבר ראשון הריכוז השני אנחנו רואים פה מה אנחנו רואים? זה בפסוק שתיים מלכות אלוהים זה הריכוז האחד מלכות אלוהים שניים יש לנו ומלכות אלוהים זה בעצם אלוהים והכל ש, שזה משהו קשור לאלוהים, זה שירות, זה אה, דברים רוחניים. למה זה? כדי לרפוא, לרפות את החולים, כדי לעזור לאנשים. עכשיו, למה שמנו פה נקודה ראשונה, זה ריכוז על לשמור שהרע לא ייכנס לחיים שלנו? אם זה ייכנס לחיים שלנו, אנחנו נהיה חולים. ואיך אנחנו נעזור לחולים אחרים אם בעצמנו אנחנו אה, צריכים את העזרה, אנחנו זקוקים ברפואה. האם זה נפשי, האם זה רוחני? אז בגלל זה שני סוגי של ריכוז שחייב להיות בחיים של קודם כל, לשמור על דבר רע, שזה לא ייכנס לחיים שלך ולא יפגע בך ולא עושה. אותך בן אדם חולה רוחני ולהתרכז על דברים של אלוהים כדי שאתה תהיה מסוגל לעזור לאחרים ולעזור לחולים. עכשיו ב-206 כתוב תחפשו קודם כל מלכות אלוהים וכל הדברים שאתה צריך או זקוק בהם זה יצטרף אליך. אז כשהוא אומר קודם כל תחפשו בזה יש הבנה של ריכוז. קודם כל, תתרכסו. לחפש זה, מה שאתה מחפש זה, זה, זה הריכוז שלך בעצם, לחיים. אוקיי? זה, זה הבנות, אה, אוקיי? אז הוא אומר, אם תחפשו קודם כל מלכות אלוהים, כל הדברים האלה שאתה מחפש, אלוהים ייתן לך. כלומר, אם הריכוז שלך יהיה אלוהים, הוא ייתן לך כל הדברים האלה. עכשיו שאלה. מה, כל הדברים האלו שאנחנו צריכים, העולם, אין להם את זה? בלי אלוהים? יש. ויש בהרבה יותר אפילו. האם זה כסף, האם זה עבודה שהם צריכים לקבל, אם זה ליהודים. יש להם את זה בלי אלוהים. אבל מה ההבדל? בזה אלוהים, הוא לא רק מבטיח שהוא ייתן לך את החיים האלה. הוא אומר, אם הריכוז שלך יהיה אלוהים, אתה תהיה מבורך בדברים האלה. אבל ההבדל בינינו ובין העולם הזה. גם להם יש את הדברים שאנחנו מחפשים, שאנחנו מתפללים שלא ייתן לנו, גם לנו הוא נותן, אבל ההבדל שאנחנו מבורכים בתחומים האלה. והם לא כל כך, לא עד הסוף. כי אם ריכוז שלהם זה עצמם ולא אלוהים, אז בכל ברכה שיש לעולם הזה, והם משיגים את המטרות שלהם, יש פספוס, איזשהו פספוס. וזה בעצם אלוהים. אז אלוהים מבטיח, אם אתה תתרכז והריכוש שלך יהיה על הדברים רוחניים, אני אברך את הלימודים שלך, אני אפנה אותך, אני אברך את העבודה שלך. וחבר'ה, זה לא רק שאני אקבל את זה בזה הברכה, או אני אקבל ציון מחילה, או שתהיה שאני... לי גבוהה מספיק כדי <אז> להיות מבורד. זה משהו יותר מזה. אנחנו פשוט ניקח את אלוהים לכל תחום שאנחנו הולכים. ואז אנחנו נהפוך להיות ברכה. זה בעצם, הכוונה של הברכה זה לא שאתה מקבל, זה מי אתה הופך להיות. זה הברכה. בסוף, סופי. העולם חושב, אני אפלל והעיקר שאני אקבל את זה. ואז משתמשים באלוהים. בואו לא נהיה כמו... הבן אדם לא מאמין שבא לאלוהים ושם תנאים ואומר אם אני מתפלל אני אקבל את זה זה לא כוונה סופית שאלוהים רוצה לתת לך את הברכה הזאת. הברכה הזאת, הדבר עצמו שאתה מתפלל בשביל זה אתה תקבל אבל הוא רוצה שאתה תהפוך להיות ברכה וזה ברכה סופית. אז אם הריכוז שלך אלוהים אתה לא רק תקבל כל הדברים שהעולם הזה גם מקבל אלא אתה תהפוך להיות ברכה בכל תחום לסביבתך. אמן? אז מה היתרון אם יש לנו כל מה שביקשנו אבל בזה, בריכוז הזה אין אלוהים? פספוס. כלומר יש לך, אני רואה את הדוגמה הזאת, מיטה ומזרון מאוד נוח אבל אין לך שינה טובה. כי כל הזמן אתה בלחץ וכל הזמן אתה חושב איך אני אשמור את כל הדברים האלה, זה עולם, הם לא יושבים טוב. לא אומר על כולם, אבל בכללי אומר, כי כל הזמן דואגים. יש לך אוכל, כל מה שאתה רוצה לאכול, אבל בזה אין לך את ה... בוא. אז למה כל הכסף לקבוצ את כל האוכל הזה? אז מצב הפנימי, וזה מלכות אלוהים, אם אנחנו נתרכז על זה, הוא יעשה משהו בתוכה, ואז אתה באמת תהנה מהברכות האלה. עכשיו, איך לשמור את הריכוז? זה שלושה פה נקודות, שאנחנו ניקח מפסוק שלוש עד חמש. שלושה נקודות. שלוש נקודות. למה אף אחד לא קורא? טוב, גם אני צריך לתקן על עצמי. אל תורם לתקן על עצמי. אל תורם לתקן על שלוש נקודות, מאוד בשבילי זה מאוד פה, מאוד חזק, מאוד גדולה. איך לשמור את הריכוז, כן? זה עקרונות של החיים, חברים. אוקיי? הבנו את הריכוז שלנו, הבנו מה הוא עושה. עכשיו, מה לעשות כדי לשמור את זה? פסוק שלוש הוא אומר להם, אל תיקחו אתכם, זה, זה, זה, זה, זה, האם זה בגד, תיקח רתיכה? על מה זה מדובר? הוא לוקח את זה קיצוני, אבל הוא רוצה להבין לנו את העיקרון. איך? לא להפזר, לא להילחץ, זה הכל תוצאות של דבר אחד, לא להתמקד, זה הכל נכון, אבל איזה תוצאות, הדבר הראשון שהוא מלמד אותם, זה לא מרוצה עם מה שיש לך, עם הקטן שיש לך, תלמד לא מרוצה, אל תתפלל, אני אהיה שמח ומרוצה מתי שאלוהים יברך אותי, ויהיה לי משכורת טובה, ויהיה לי לימודים, ואז שאני אגיע עד סוף התפילות שלי, שזה נראה לי סוף החיים שלך, כי אתה כל הזמן תתפלל ותבקש. אז אתה לא תגיע לשום דבר, אלוהים אומר, תתחיל להיות מרוצה עם קטע שיש לך. קטע. קטע. יש לי קטע, עברית קטע. עם הקצת שיש לך, תהיה מרוצה. <אז> ואז הכל מה שאמרתם זה תוצאה. Okay. אתה לא תדאג, אתה לא תתפזר, כי למה, מה קורה עם הריכוס? אתה מאבד את הריכוס אם אתה לא מנוצל מה שיש לך, ואתה מתחיל להיכנס. וואי, זה לא מספיק. הטלפון הזה כבר יצא חדש, לא מספיק. המשכורת לא מספיק, אתה לא מסוגל לחיות בזה, אז אני אכפש למודעה שלה. מה אתה עושה? אתה מאבד את הריכוס. במנחות אלוהים. אתה מתחיל להיכנס ואתה נכנס ל... אבן. וזה בעיה, אומר חבר'ה, כשאתם יוצאים, תלמדו להיות מיוצאי מצע שיש האם זה משכורת קטנה בינתיים? תלמד להיכנס או לשמור את המצב כדי שלא תיכנס למינוס. תלמד לחיות במינימום. האם זה צריך לא, לא לקנות את הדברים שאתה אוהב לאכול וזה מאוד יקר, אז, אז תחכה קצת ואל תקנה. האם אתה לא מסוגל עכשיו לקנות אוטו, אל תקנה. ועוד רשימה גדולה, כן? זה עיקרון לא מאוד חשוב. למה הרבה מאמינים מאבדים את הריכוז? מן הסתם, נכנסים בהרבה הרוואות במידוס, ויש להם ראש גדול עכשיו עם כל המקשיבות, לא יודעים מה לעשות, כי לא רואים שהם צריכים איכשהו להתאפק ולפתור את זה, ומאבדים את הריכוז. אז ללמוד דבר ראשון, מאוד לא חשוב. להישאר, להישאר על הקו של הריכוז. תלמיד ללמוד גבים מרוצים הקצרה שלנו. דבר שני, מה אנחנו אומרים? חוץ מזה שהוא אומר להם, אל תקחו את זה, אל תקחו הרבה, אל תקחו כסף, הוא אומר, הוא אומר להם שאתם תיכנסו לבית, תישארו שם, כלומר, תעשו את העבודה שלכם, תסיימו, ואז תלכו לבית אחר. כאילו, אל תנסו לעשות הכל. בית אחרי בית. וכשנכנסת, תעשה את התהליך בתוך הבית, תגמור, ותמשיך הלאה. אל תמשיך עד שאתה תגמור. מה זה מלמד אותנו? עיקרון מאוד חזק, בשבילי לפחות, זה קודם כל לא לאבד את הריכוז ואתה להתרכז על אחד, שני דברים ביותר. עם המאמינים לשנת, יש להם, כי יש להם, נגיד, עבודה ואז שירות. אז בוא נגיד, נתחיל עם התלמידים בבית ספר. מאוד פשוט, העיקרון הזה הולך מההתחלה. אתה הולך לגן, אתה לא צריך להתרפס על כיתה א' או כיתה ב'. כשאתה תתקרב אתה תתחיל לעבור. אחרי זה יש לך, מכיתה א', הקי"ו ב', אוקיי? אתה עושה, אתה לא מופץ. זאת שברוסיה היה, היה לנו, אני uh, לא זוכר למה, אבל מכיתה ג' לכיתה ה', נכון, משלוש עד חמש, קפץ. אני פשוט זוכר שלא משנה איזה גיל היה לנו, בכל זאת, לא היה כיתה... ארבע. ארבע. וזה היה נראה אני חושב שזה היה משהו קשור לתוכנית כאן. ת׳׳. כן, לא על הכיתה ת׳. נכתוב? כן. בג׳ היו קצת בישר. איזה כיף זה? כן, אבל אמרו בני ש... טוב, חבר'ה, בואו נדבר את הריכוז. אני אמרתי את זה בכוונה כדי לראות אם אתם תשבו. עכשיו, לא קופצים. לא קופצים מכיתה ג' לאוניברסיטה. עכשיו אתה גם בתהליך של, לא יודע, צבא, עבודה, פה ושם. אל תקפוץ. כלומר, להישאר על הריכוז אתה צריך לעשות אחד אחרי אחד, ומה לעשות? תהליך, את התהליך. כלומר, אל תעזוב באמצע. תתארו לעצמכם מה, מה, מה היה אם תלמידים היו נכנסים לבית, אוכלים, התכוונו אוכל, שותים, ואז הם רואים, סליחה, אנחנו צריכים לעזוב, ובחסד שיחה הם קודחים ויוצאים. אז למה הגעת בכלל? היית צריך לבסר לנו, נכון? אני לוקט פשוט את הדוגמה הזאת. לא, הם סיימו. למה שהם נכנסו לשם, הסיבה למה הם סיימו, ועשו... מה שאתה מתחיל, תלמד לסיים את זה. זה העיקרון, זה, זה הכוונה. מה שאתה מתחיל, תנסה לסיים את זה. ואם למדת את התהליך משלב א', א עד ת', לעבור את התהליך, זה מחזק את האופי שלך, זה עושה הרבה דברים, אתה אף פעם לא תאבד את הריכוז שלך, כי למדת ללכת צעד אחרי צעד ולגמור את מה שהוא עושה לסיים את מה שהוא איתך. זה מאוד לא חשוב, בזה שאתה לא תאבד את הריכוז. כי אם אנחנו קופצים, כן, בג' ות', מזה לזה, אני מכיר כמה מאמינים אפילו שפלחו מצבם, כל מיני סיבות, והיה להגיד שזה הוגן שהם פלחו לכל מיני עכשיו יש תמירים. ובסוף כמובן שמו אותם במעצב, ואחרי כמה זמן קיבלו את המילים, פרופיל דפוק, אז מעבים אותם מהצבם. אם זה 21, זה 25. 21, אבל זה לא דומה. 21. כן. אז אני דיברתי עם האנשים האלו ואמרתי עכשיו אני מסתכל על החיים שלהם, ובאמת, זה לא זכות, הם פשוט נמצאים כאילו באוויר, הם שלי הם עכשיו, והם לא עשו כלום, הם עשו כלום, כלומר הם לא הסיקו הרבה, כי הם התחילו בעוד משהו והפסיקו, הם לא לימדו לעבור את התהליך. גם לשמור על הריכוז ולא לעבד את המטרות זה מאוד חשוב ללמוד לעבור את התעריך. ואם זה לא נעים, זו לא סיבה לברוח, זו לא סיבה לעזוב את התעריך. צריך להבין את זה, בחיים יהיה יותר קשה. וצריך ללמוד עכשיו, אם אתה תלמד עכשיו, בבית ספר, בלימודים, בצפה, עכשיו לא לברוח, בזמן הקשה, אתה תהיה גיבור בחיים. אבל אם עכשיו לא למדת, תאמינו לי, יהיו דברים יותר כבדים בחיים. וזה ישבר אותך פשוט, ישבור אותך. אתה תישבר. וכדי לא להישבר, בואו נלמד לסיים את מה שהוא התחלנו. עכשיו, אתה יכול להגיד, אבל אם התחלתי ולא הצלחתי, מה לעשות? מה, צריך להיות ראש בקיר? ראש בקיר. ולהמשיך להתקדם בזה? וגם לזה יש תשובה. נקודה שלישית. מסוג חמש, מה הוא אומר? בואו ניקח את העיקרון הזה, פיזית. אם הם נכנסים לבית שלא מקבל אותה, כלומר אין הצלחה, לא קיבלו אותה, אז הם אה, מנקים את העפר מהרגליים מה, שלהם, והולכים על. מה זאת אומרת בחיים שלנו? אם לא הצלחת במשהו, תשכח מזה ותמשיך הלאה. כי אם אתה תחשוב על מה שלא הצלמת ולמה לא הצלמת ותחזור לזה, אתה תאבד את הריכוס על החדש. אתה פשוט לא תהיה מסוגל להתקדם הלאה אם תחשוב על זה שלא הצלמת בזה, לא ניסיתי קשה, אולי נעשה שוב. זה כל מצב זה כל כך אישי וכל כך צריך, כמו שאטור אמר בפרשה, להביא את זה לתפילה ולשאול את אלוהים מה, מה הרצון שלך, אבל... אם לדבר בכללי, כן, עם משהו שלא הצלחת, ואלוהים אמר, זה לא זה, זה לא שלך. כמו שבבית פה, הם לא נכנסו, אלוהים לא נתן לאנשים האלה בתוך הבית הרצון לפתוח את הדלת בשביל תלמידיו. זה לא היה רצון אלוהים, כנראה. אז מה, יהיה הצלחה, ועכשיו לחזור, או להגיד, ולבחות, ולהגיד לא הצלחתי, וזה, מה נעשה עכשיו? הוא אומר, תמשיכה, לבית הבא. אבל העפר הזה, זה כאילו העבר, זה כאילו מחשיבה על זה משהו ש... שלא הצלמת בזה. הסמל של לנקות את העבר ממך זה לשכוח מהעבר. אתה לא תתקדם הלאה אם אתה כל הזמן תשמור את העבר שלך בראש שלך. תעזוב את זה כבר. תנקה את זה מהגנים שלך, מה... מהראש שלך. איך אומרים לי? <תדבר> תתאברר? תארווה את הראש שלך, כל ה... זה שלא הצלחת. זאת אומרת שזה לא היה בתוכנית של אלוהים. <coughs> תעזוב. אחרת אתה מאבד את הריכוס על מה שיש לך עכשיו. ומה זה עושה? זה מתקדם. מה שיש לך עכשיו, תתרכז על זה. תלך לבית הבא. כלומר, תלך לעמוד הבא של החיים שלך. אוקיי? אבל כל הזמן, אם אתה, בוא נגיד, זה החיים שלך, הנה, אתה צריך כבר להפוך את העמוד, ואתה כל הזמן חוזר לכאן, איך אתה תתקדם? אתה עזוב? עפר. עבר. לא הצלחתם עוד זמן? מתחבר לנושא של רצון אלוהים, כן? אז חברים, שאלו אם לברך אותנו, על גאה הזאת, אני אוהב. להתפקס להתפקס להתפקס להתפקס בבקשה זה מילה לא בעברית אפילו מה שזה פוקוס כן הפוקוס זה לא מילה פוקוס כן להתפקס כמה משתמשים להתרכז להתרכז להתרכז זה לא מפקס חבר'ה, אני מאחל לכולם להיות מרוכזים. דבר ראשון, להיות מרוכזים על הדבר הכי חשוב, שזה אלוהים, והדבר רב, שזה לא ייכנס לחיים שלך, שני דברים, ותשמרו על זה. כלומר, בואו נלמד להיות מרוצים, בואו נעזוב את מה שלא הצלחנו בזה, ואם התחלנו משהו, בואו נלמד, נסיים את זה, בואו נעבור את התהליך. לא רק תהליך נעים, גם תהליך שזה לא נעים. שבשלבים זה קורה, ופשוט צריך לעבור את זה, כי זה ילמד אותנו איך לעמוד על הרגליים שלנו בזמן יותר קשה, וזה רק יחזק את הריכוז שלנו, ואנחנו לא נאבד אותה. אמן. אמן. בואו נקום על הרגליים שלנו.